of the emperor. Jason! Jason! Jason! Jason! You were almost a jiggle <laughs> right. That's my day. This place is incredible. Hey, en ny episode av alles favoritprogram Supertech. Supertech. Yay! Yay! Men faktisk kom det episode 17 da, kan du tro det? Uh, det har vært, uh, vært noen kjekke episoder bak oss. Mm. Enda mer spennende episoder foran oss. Masse, masse gledes jeg til. <laughs> ja. uh, hvordan har uh, sommeren din vært, uh... Joke? Okay. Sommeren min har vært fin. Jeg reiste jo vekk i farvegene. Ja. Uh, men nå er det jo litt sånn... Uh, det er ikke sånn at det tar litt tid til å komme av seg fra sjokket av at sommeren er ferdig og at det er eh, tilbake til hverdagslivet da. Mm. Så det, liksom... det treffer selvfølgelig alle som er et sjokk av det. Du må landa lite grann. Eh, ja. Komme tilbake til hverdagen, som du sier. Eh, har du vært mye spilling i sommer? Litt i sommer, men nå i, i høst eller etter jobb og skolestart. Det treffet jo ganske samtidig for meg mm. siden jeg på universitetet. Mm. Um, så nå har jeg ikke spilt noen ting. Ja. Åja, eh, siden du, siden du eh, nevnte universitetet, så, så kom jeg på nå at vi må ønske alle nye lyttere velkommen. Ja, det eh, gjør vi. Og det er jo kjempe-kjekt å høre at vi, får, eh, vel, vi har merket det så vidt eh, på eh, jeg tror det har vært mer trafikk på hjemmesiden vår og på Facebook-siden eh, så det er jo veldig kjekt ja. Så vidt, det må jo ha antal antall med flere noen hundre prosent Har vi? Ja, har vi ikke tre, tre stykker til? Så har jeg, <laughs> det, det, jeg tror det er noen i Bode og noen på UIS Ja eh, Oh, har du reklamert litt oppi Bodø? Ja, altså for de, for de lytterne som ikke er klar over det Så har jeg flyttet til Bodø for å studere her eh, Og då har jeg jo på proklamert og <laughs> reklamert litt om Supertech-kringkastningen oh, eh, så, så, så det er jo noen spillere her som har gitt oss litt uh, lytt Og de sier det bra, men jeg vet ikke for vi satser på at de ikke bare sier det for å være snille. Men, men du har vært her i cirka 3 uker nå, jeg. Ja, omtrent. Og du har allerede identifisert hvem som spiller tv-spill? Uh, ja, altså, det blir jo et emne som bare dukker opp av og til. Uh, ja, hva driver du med, og hvilke hobbyer liker du, og... Uh, vel, altså, hun egnet, hun hadde på seg uh, en N7-hettekenser. Uh, altså, det N7 er... Kan du si kodenummeret til Shepard Sorry eh, I Mass Effect Så hun hadde på seg en Mass Effect Hette Genser Det var ganske tydelig at hun var fan av de spillene da. Så du bare føg rett borten og tenkte Her fant du en kjælefande <laughs> Det er det samme livenskap <laughs> Noe sånt For eh, på en måte, I det studiet mitt så er det ikke helt typisk Å digge spill men eh jag blei overrasket over at det, det var faktisk mange som spelte. Eh, altså noen spiller bare FIFA og Call of Duty og sånn, men Og det, det er delelig ikke. <laughs> du, okay. eh, men, men det er andre folk som kjenner igjen kan du si eh vanlige spill, vet du hva kaller det? det? Oh, Eventyrspill eller det dette spillet der. Mm. Eh, så, så er det jo um, så har vi jo også fått på en måte spalteplass på US uh, sin uh, hjemmeside, SMIS. Uh, det skjedde jo for en stund siden, men uh, jeg pratet litt med hundredaktøren, og hun sa også at uh, de hadde fått mye trafikk inn uh, på den podcast-siden da, etter at uh, altså hver gang vi oppdaterer, så er det mange som er inne om Ah, tøft Så det er, så det er veldig kult Da ja. må det, vi ikke det, skuffe tilhengerskaren nå. nå er det jo lenge siden siste episode Det er jo Ja, siste gang så Da hadde vi Holmgang Ja, da hadde vi Jeg kjempet med Neb og Klør For seg av seg Ja, jeg synes du kjempet tappert Og hardt og lenge Takk, takk jeg, jeg, vil du videre resultatet? Eller, du vet jo om muligens resultatet, men er du klar til å, det, den endelige avgjørelsen fra våre lyttere? Jeg vet jo ikke om det er endelig, men kan jo sige hvordan an per idag. dag, ja. Per i Vi kjører jo en, sånn, en brukerundersøkelse på nett, da. Ja. Jeg har ikke sett på en selv siden. Jeg kan jo ikke stemme når jeg er kandidat. Ja, men jeg håper ikke det, for ellers har du påvirket resultatet litt... Urettferdig, jeg håper ikke. Magnus eller Hei har heller vært inne og klikket. Jo, de to har helt sikkert stemt, og de tenner to stemmer, så synes vi vi kan telle vekk. <laughs> For eh, vi hadde jo etter debatten, så la vi ut en link på Facebook der du kunne stemme og avgjøre hvem dere syns vant den debatten da. Og til slutt, eller på nåværende dato, så har Sega Mega Drive fire stemmer, og så har Super Nintendo seks stemmer og minus eh, Magnus og Hei, så er det 4-4. 4-4. <laughs> så, så det er ganske jævnt. Så den endelige debatten, det store spørsmålet om hvem som best, er best, hva som er best av Mega Drive og Super Nintendo, det er faktisk uavgjort, eller det det du sier. Ja. <laughs> det er ikke lett å avgjøre en vinner i, i en sånn kamp som så det er, altså. Ja, ok, da. Eh, nei, men det var, det var jo sykt kjekt å holde debatten og... Vi får la det være der, kanskje. Vi skal la det være der. Ja. Men kjekke ut debatten, folkens, for det de er hardt for seg. Det er veldig kjekt. Mhm. Og hvis dere har ideer til andre debattspørsmål, så er det bare å sende en melding til oss på Facebook eller på hjemmesiver. Ja, ja, mediene mm. våre er sosiale, og det er bare til å snakke <laughs> är väldigt sociala skapning och uh, eh ja nej men no sport vill lite av. Hur var med henne? Eh uh, vad spelar, vad skor då? Välkommen till nya lyttare och mm -hmm. få folk lite sånn i stämning. Ja, för för nu är ju hösten igång studier, folk studerar igen. Eh uh, och altså, det du, for, det är med skolestart är ju att uh, eller Folk begynner å spille igjen også. kanske det har vært ute på ferie, eh, vært ute i solen, så kommer høsten, og så begynner folk å spille. Eh, men hvis jeg har forstått det riktig, så sa du att det, det har ikke vært så mye spilling på deg eh, nå i høst heller, Jokim. Nei, altså skal jeg bare legge meg ut, ut på sofaen og åpne meg opp for, for verdensøven? Ja, det synes jeg, hvis du ønsker det selv, da. Jeg kan være, jeg på det etterpå, men da var det for sent. <laughs> Fortell, fortell hva som eh eh plagar dig. Fortell onkel Olof, han håller uh, allt hemma. Eh, vi vet <laughs> uh, inte folk abonnera på podden eller eller tillfälligtvis ramlinnar man. Mm. Eh, uh, nej. Alltså er är lite sån limbo när det gäller spill nytt och og spill utgivelser och. Mm. Eh, uh, för uh, när sker dets mycket för närmare jul typiskt. Ikke litt, men ikke så mye. Uh, industrien i Norge er litt sånn i vent nå. Mm. Uh, og så har jeg for første gang noen for veldig lenge i hvert fall uh, at jeg ikke får lyst til å spille noe. Det har skjedd før. Ja. Og det er bekymringsfritt sånn. Den lysten kommer alltid tilbake. Ja. Men jeg har ikke lyst til å lese om spill heller. Ok, såpass. Og det er litt rart du egentlig bare holdt deg ut for uh, Spilverden Ja, altså jeg prøvde liksom på mobilen Når jeg sitter på rama og tar to, to minutter Til det var dagen og... Du må ha litt fint Bilde der altså Ja, ja men altså det er greit å bare Ha noe å se på da ja. Og da går jeg jo gjerne innom uh, Sånn standard spilsider Som som Pressfire eller uh, IGN eller N Nintendo Life Bush Square Ja mm. Så skikker jeg et halvt sekund, og så tenker jeg, eh, så lukker jeg ned igjen. Mm. Jeg drider om Playstation 4. Eh, slank, eller eh, Xbox er blitt tjokk, eller hva eh, søren de holder på med? <laughs> <Slanker kryggene. laughs> ja, noen skal de slanke ned, andre maskiner skal de biff opp ja. på det. Ja. Litt lei, kanskje? Ja litt, mett, ja, litt mett. Det var jo med sånn E3, så var det mye nyheter. Men, altså... Hvorfor er du blitt lei? Um, hva har skjedd? Men det som skjedde var at jeg lei. Ja! <laughs> uh, men du, du, altså, fikk du nok på et tidspunkt? Ble du ja. overlesset av info? Kanskje. Det var cirka etter Holmgang-departens siden jeg tømte deg. <laughs> <laughs> du tømte deg, og så var det ingenting igjen. <laughs> ja. det, var, det var dumt. Uh, men, altså, men det, det er jo sant at det, det har ikke vært så mye å ta tag i, eh, og når det ikke har vært så mange nyheter, så tänker du, eh, det er det ikke vits å sjekke heller? Ja. Kanskje? Og når jeg sjekker, synes jeg ikke nyheden er så spennende. Mm. Uh, ja, nå skal kan komme an Mario uh, Runner til, til iPhone. Mm. Runner-spill er jo ikke spill. Kom igen. Kom <laughs> igen. Men ska snacka lite mer om uh, Ma, Nintendo sin på i Apple uh, iOS. Lite sägna nyheter, men uh, alltså det enda som mer lågmälet den driver så dunka fingen på skärmen for at Mario eller vem Sören ska hoppa på rätt tidpunkt är ju att sitta och scrolla på nyhetssidan. Det ger dig väl längre. Ja. Så så do you say cheforiga du, du lastar ner Mario Run? Nej det ser jeg ikke for meg <laughs> Vi får se på deg når hun spiller utis <laughs> Men uh, ja. um, Og så var der um, Jeg har lurt på Kanskje um, Deus Ex har jeg lurt litt på Men mm -hmm. Gain Divided sånn, ja det ser kult ut mm -hmm. Men de spillene igjen krever såpass mye At jeg vet jeg kommer ikke ha den Tiden, eller de ressursene og kreftene Til å sette meg inn i det Ja så jeg savner på en måte som passe min timeplan og min interesse, som er noe midt imellom de der dybe spilene de disse helt idiotiske greiene. Uh, og det har muligens ikke vært noen aktuelle spil av den typen på raderen på en stone? Nej jeg tror ja, Jo, det var to spil, det Playstation 4, som burde ha fått litt liv i meg. Ja, og det var? Uh, det var Abzu. Ok som under vann, og som er litt sånn journey-aktig, og har fått tålige greieanmeldelser over hele linjen. Mm -hmm. Og så er det Hyper Light Drifter, som har fått kjempebra anmeldelser. Oi, jeg har, jeg har ikke hørt om noen av de her to. Nei, og det hadde egentlig ikke heller, men jeg føler at jeg burde hørt om de, og de har begge to har fått sånn 9 av 10, og 10 av 10, og egentlig bra spill. Mer eller mindre indie-spill, da. Øhm... Um men allihopa jag kätter det alltså på mig mederi. Mm. Så kanske bara skada 10 åt hjälp. Ja, alltså kanske det går över. Ehm. Uh, när när om det blir jul så blir det ju mer då blir det ju sälgbonanza och nyheter och skal, skal du sälja sälja sälja. Så ja, och det plejer få mig gira. Jag gillar såna jaha goda kampanjer och reklamvideor. Ja som forteller meg hva jeg ønsker. Det er bra. <laughs> du liker å bli fortalt hva du ønsker. Ja, jeg vet det. Men, men du, jo, du hadde jo også en litt lignende greie å gjøre meg ikke så alvorlig i, i sommer, at du tenkte, hva kanske jeg spille her nå? Uh, Hvor skal jeg begynne? Ja, det, det var på en måte... Det var litt sånn... Jeg hadde en rekke spil, men det var ingen som fristet der og da. Uh, for, for når du... Før du starter et spill, det krever innsats, det krever tid, eh, og når du på ikke har valgt et spill enda og bare tar liksom litt her og litt der, så, eh, så får du den lysten. Du har ikke, du ikke investert i en historie eller en karakter, og då er det så lett å skru på maskinen och janne. Nej det. Jag jag körer väldigt gott det så här han eh så spelar FIFA og Call of Duty egentligen har förstått det riktigt då. Det har funnits en nisch, en eller två ting de ligger. Mhm. Formeln för andras var bara bitte litet från då. Har ber inte men har för andras bitte litet att höra tår. Och du är redan Og och du känner har massa erfaring. Mhm. det kostar aldrig några så startups spelar mm. på ett mode för du, du har det i dig. Stämmer. Men men men som jag då har likge prova alla slags möjliga rare spel. Det det, det startade upp förste kvällen. Det det kostade faktiskt Ja, det är sånt. Och hur vagnar? Vem är han här fyren? Eh, hur ja. kontrollen? Kan jag göra den knappen där? Åh, oh, får du inte ha väl liksom. <laughs> eh, og, og du startar du, du, du en eller du startar på en, en lagringspunkt. og så är bara Vad gör jag här? Hur ska jag starta? Eh uh, ja. Asså, är inte för alltså hissa på mig någon uh, känns rörelserna nå, men möv uh, lite mer en gamle skärringar och ett. Oj sant. Er, <laughs> lyst, <laughs> Ups, det er men det jag på kommer är att jag men gör va ske lust, men vunte hålla. Eh uff, det var så helt förfärligt. Men kanske det bra att att mig dig var kom ute säger det, det på luften och att andra spelare där ute som har varit i samma falgruven då inte tör att säga si det. Ja. ja. du har poäng. Det. Så kanskje de får en viss støtte i det. Det håper jeg godt. Uh, men, men jeg er jo over det nå, så det er jo kjekt å bidra, er det ikke? det er kjempekjekt, ja. for du var der, ja. og så er du ja. men, men du var nok til å innrømme at du var det. Ja. ja, det går an å si, selvfølgelig. Um, ja. Altså, det er kjøft jeg leser på IGN. Games suck, bitches. <laughs> I'm fed up with this. Siden de er en engelsk nettsider. Ja. Uh, um. Nei, altså, i sommer så, altså, folk gör jo helst andre ting når det er sol ute, eh, men, eh, og jeg var litt opptatt med jobb og flytting, men etter at det kom opp her, så har jeg hatt masse, masse fritid, altså, det var lekket ut av alle kroppsåpninger, for å det sånn. Det er ut av kroppsåpninger? Ja, det var Ja. ja. Hva er det så lekk <laughs> jeg ikke kan så lenge fra god. Just well, det var jeg ville male et bilde for lytterne. Ehm. Um... Altså han lytteren som sitter akkurat her nå, han er ikke helt lett å dele, men men okay. <også, laughs> eh, uh, men, men det de er veldig beskrivende, er det ikke? Jo, jo, jo. jeg er Jeg sa "skal fa lite hvis jeg kan." Så nei, jeg har jeg har jeg, jeg opp eh, gamer pc min. Selv om, jo, så har jeg fått spilt StarCraft, eh, og jeg tog med tre konsoler, um, Wii U, Playstation 3 og Xbox 360. Um, og skal jeg bare som liksom ramse opp det jeg har spilt i det siste? Ja, ja, kjør på. Jeg får meg motiverende <laughs> ord her. Ok, vi kan starte på PC-en. Eh, spilt StarCraft, ja. Eh, Rundet endelig Heart of the Swarm. Eh, og så spilte jeg så vidt introen til... Legacy of the Void, tror jeg det er. den siste expression med Protoss. Åh, uh, oh, fortere, vi. Oh, ja. so sorry. <laughs> Nei, dette det tørtes veldig seksuelt ut, ofta. <laughs> Come on! Uh, jeg spilte Battlefield 1 betaen. Uh, jeg var litt skuffet over at jeg måtte kjøre spelet på helt minimum setting. Uh, men da jeg kjølte, kjørte det, så gikk det greit. Men det var gøy, jeg hadde litt nettproblemer, jeg ble kikket ut av serveren et par ganger, av og til så på en måte startet jeg spillet uten um, uh, våben, for en eller annen av Ja, hvorfor er det ikke? Nei, jeg, jeg ikke. det var bare en sånn bug, det skjedde for folk på nettet. Du starter spillet, du har ingen våben, springer rundt som en løg, så det er noen som skyder deg ned, og så spanner du igjen, og så har du våben. Uh, det er når er grikk, så Griggs har hacket hele <laughs> ja, pacifistens uh, Battlefield uh, okay. Men det var jo beta da, og det var gratis Så jeg, jeg skal ikke klage Det var ju feedback uh, EA og deg skulle ha um, På Xbox 360 så har jeg spilt En rekke uh, Spil som har vært i nedlastningskøen um, Og Shadow of Mordor Som var gøy uh, Jeg er ikke ferdig der enda Og um, på Wii uh, U så köpte jag Star Fox Zero. Uh, som ja, jag vet inte hur djupt i detalj det ska gå om när jag spelar sidan, men jag har tänkt att ha en specialepisode om det. Uh. Jo, men det ska förla vara snacka lite om det efteråt. Ja. Eh uh, på, på PlayStation 3. Um, så har jag äntligen Jag dragnades in i Inquisition ett reellt försök och nu föler jag rättigt att det, det driver vidare spelet. Jeg får liksom ja, jag jag jag det spelet och utforska den världen og de karaktärerna. Wow, kul. Ja. Hur långt en matte du Før spela drog dig med um, i den för motsatt? Ehm ska man se. Jag matte satte mig ner och spelade solid oavbrutt i kanske säger si, 2 timmar ja ann där det jag hade kan. Ja. Det så det med menyen? För det var det jag gjort för bara lagt i sett på menyn eh og sett på kan du säga si, lager mitt eh benova igen det så skönt jag liksom ja, nu nu skön mer hela uppsättet, sammanhanget eh, mellan kampystemet, menyn, karta, karaktärerna eh, og på en måte forhistorien Og hvor historien skal gå hen Jeg er investert Jeg eh, vil vite Hva min figur Gjør oppi hele Skal vi si Hele, hele spelet ja. Og da må du jo investere litt tid Du må sette deg ned Og gi deg et reelt forsøk For rollespill er jo Det er ikke det letteste å komme seg inn i Nej I hvert fall ikke i en pause. Ja vi snakker til deg, The Witcher 3. <laughs> ja, uh, det, er, det er Witcher 3 er jo et sånt type spel der du virkelig må investere, og virkelig sette deg ned. Um, men... Det er masse spill, da. Ja, altså... Jeg, det er sikkert noen til... Jeg, jo, jeg ville spille Doom, men jeg får det fortsatt ikke til å fungere, så for satan helvede. Ja, um, Derfor det er fordi du holdt på med PC driver og drivere. Ja, altså, jeg skulle jo ønske jeg hadde kjøpt Doom på... Men nei, Doom finnes jo ikke på den forrige generasjonen. Så den eneste måneden jeg kunne kjøpte på var jo på PC, og jeg trodde det skulle gå knirkertritt, men den gang jeg... Det irriterer, altså. Jeg forstår ikke at ting enda ikke funker på PC i 2016. Ja, jeg tror, jeg tror det har litt med ID Software at de ga jo som er litt sånn... Ja, ikke helt knirkefritt da Åja, oh det er ikke det på noen uh, Hverken konsol eller Nå på, på konsol, men jeg vet Når jeg går den på forum På Doom-spillet så er det mange som klager I hvert fall Ja, ja. Men for mange så går det også jeg, jeg liksom, For de fleste Så går det sikkert greit, men For alle de som det ikke går grejt så er det utrolig Gitterende ja, Det kan jeg tro ja. Och detta var det var vitamininnsprutningen. Ja, alltså jag jag försöker och tänke, jag tror det. Vad spel er det på um, på Xbox 360? Eh. Uh, jag säker på, jag känner jag en der. På Xbox 360. Uh, jo, Splinter Splitter Cell. <laughs> Sorry, Splitter Cell Convictions rognetet. Convictions. Ja, ehm um, men, men det, det er også et spil Jeg ga et reelt forsøk Og det er interessant Men på en måte Alle spilene mine kjemper om førsteplassen Hvem skal få min tid oh, yeah. <laughs> så, så jeg var liksom Oi, Spinter Cell, Det var litt kult når jeg spilte Men så plutselig kom Dragon Age inn Og den kuppet hele driden For å si det sånn Så jeg tror Spinter Cell faller litt i bakgrunnen mm. Altså av og til er det en fordel på en måte Og så pleier jeg gjennom en omgangen Ja Ja jeg er ikke så på multitasking og sånn, så Jeg, jeg føler nå, nå, nå skal jeg gi Dragon Age, liksom Jeg skal via min tid, Dragon Age Nå ja, er det deg Dragon Age Men jeg håper ikke, det kan jo ta Det er ikke 100 timer spill Men det vil nok ta mye av tiden min men utforsker du alltid sånne åpne spill og sån så det er i Zelda eller klarer du å beina deg på og bare få det gjort? Eh, uh, vel jeg er jo en litt sånn en fullfører om du kan kalle det, det på norsk. Mm. Ja, det ligger för <laughs> <på> <laughs> <Neida. laughs> oh, eh, det. Det ligger fullföra. Hårt. Nej då. Ja, ja. var Pippa Tack. Nej, det var läggsidan alltså. så. Oi, godt ut. Er, ja, ja, så sitter sig där. Eh. Jag visste med det var, det var ingen där. Åh, vi sa det. Eh. Oui, regardez qu'est-ce que c'est une douleur ja. Jag kan inte läsa certet. Åh, visst är det. Ehm. Ja, alltså andra är för lastar. men det är ingen som spelar. Det är du som spelar. Ja, du säger något där. Det säger du är det alltså säg det själv. Nej, det okay, ja, men um, det kan han nog med att göra. Hm. Ehm. du föll för hårt, det skal da. Ja, og, og det. Ja, och och det är det är ju lite sån okay, avtala lite sån, jag föll irritera mig själv för det er liksom av og til sånne små Gå bort til han og samle ti busker foran. Og så en på andre siden til kartet. Og så føler jeg, åh, hvis jeg skal liksom bli ferdig med dette området, som må jeg faktisk det. Men jeg tror det er lite å si for historien. Men jeg føler liksom, jeg må jo bli ferdig med kartet før jeg går til neste. Så, jeg kan ikke bare la den busken være igjen. så går jeg over halve kartet da. Finner den busken foran, jævel. Og så leverer jeg inn, så får jeg kanskje et sverd som jeg egentlig er veldig sånn jeg har ikke brukt for lenger siden jeg er, jeg er mye kraftigere enn det sverde på nødvendigheten for det sverde. Så kan brukte jeg de siste halve på? Jeg vet ikke. <laughs> det synes jeg de, de store spillene alle, de sliter med det at, og, og naturlig nok, de klarer ikke så beregne belønningen etter hvor karakterer skal være kommet. Ja, det kan være vanskelig av og til, for noen liker jo å pleie gjennom å altså, bare kjøre, kjøre på. Uh, mens andre hopper litt frem og tilbake, og plutselig så er du tilbake i et område der du på en måte er egentlig for sterk for, men det hadde ikke utviklet den med. Stemmer. Ja, ja uansett. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror akkurat nå så går tempoet litt for sent i det spillet. For, altså, jeg burde egentlig ikke gjøre alt på det kartet. Jeg må la det gå. Ja, ja. For uh, jeg mener Det er ikke essensielt at det hjelper Absolutt alle ha, Han bonden liksom Som mangler sin Må hjelpe han. han Han klarer seg ikke hun den søvn tror Den ene søvn <laughs> Har du lært noe i religionsundervisningen uh, ja, Hvordan går den der? <laughs> Nei, det er jo han Han har en gjetter, han. Ja. Han, med, han med det lange håret og kjegget Så, så graler den etter den ene søvn ja. Hva kaller han? Nej Jesus, er det det? Nei, jeg tror ikke Jesus som så etter søvn <laughs> Jo, Jesus ser etter søvn Ok, og så? Ja, Eller så sender noen for se etter søvn Det er han som sender, jeg får ikke gud på det der questet Ja Ja, og så må de finne den ene søvn, for det er jo den som er viktig Ja Ja, ja den driter vi den 9-9-2 Ja Du må finne det fortapte, bortkommende ja. lam Ja, stemmer Ja, så du må dig la deg over uh, Men, uh, altså, jeg har jo hørt den historien før Uh, og på en måte, betydningen av at alle skal være med i flokken er jo viktig, men hvis den jeteren hade gått etter den ene sauen og så hadde kommet tilbake, og så hadde 50 sauer blitt spist av en ulv eller noe sånt, så hadde den jo vært sinnssykt sur på den ene sauen som hadde gått seg ved og det vet han, og det er derfor han ber deg så instendig om hjelp til å finne den sauen <laughs> <laughs> altså han bonden eller hvem ja. er det men du nekter Eh, akkurat nå så er det langt å gå altså. ja, det Tenk om han nå legger ut På egenhånd Så er det mange som spiser opp resten Så, ah, ja. så du, du mener at Hvis jeg gir han en hjelpende hånd Så kan han passe på Disse 99 saunene sine Og jeg kan hjelpe ham med å finne Den bortkomne saunen Så har han en samlet flokk på 100 sauer Og ingen har Tapt noe ja, altså hvis disse uh, spølutviklerne har noen sens for allegorier og bibelhistorie, så håper jeg virkelig de bedønner deg på dette. <laughs> Gjør det, utforsk det, så du på Facebook kan det ikke være noe bra. <laughs> vi, vi får se om jeg gidder. Uh, uh, uh, men uh, det, det kan være verdt uh, en, en gåtur. Ja, vi får se. <laughs> ja. ja. Du, nå bare tøyser vi. Ja, vi tøyser felt nå. Det var lenge siden var det tøys, altså, og da det greit å Mario Tysa, nej, den Tetha book. I i, i en halvtimme då. Ehm. Um, Han ja, hade. Vad tränger det? Hur var med henne? Jag har snackat <laughs> av Gustav Görar välkomna. Ja. Och vad händer sedan sist som vi, vi kan väl hopp över till nytt nytt segment lite kvart. Ja. Ehm. Uh, Skamme skicka lite på nyheter. Då skal man snakke lite om nyheter. Um, og som må nå gjøve, så det er ikke super-gurk-nyheter nå. Nå er det bare super-nyheter. Uh, og uh, disse, de tre store har jo uh, kommet med hver sin presentation presentasjon, kan si, eller ikke presentation men hver, de tre store har lansert nye ting i løpet av høsten eller kom med uh, ny information om de neste maskiner uh, og jeg vet ikke om det er en spesiell en du vil med, Joachim vel, ta noe Nintendo har de snakket om sin nye maskin? vel, ikke offisielt men det, det er masse rykter som begynner på en måte å konsentrere seg uh, og det blir mer og mer sannsynlig da at uh, Ehm uh, en nästan kommer til att ha en type av i mitten uh, som jag tror det är sannsynligt att den att du kan trykke på. Eh uh, men så har du eh spel vad ska du kalla som du kan ta från kvandre. Ta den ut Uh, ja, stemmer. Litt sånn som disse her mobiltelefonene tilbehør. Ja, det blir noe sånt og tror jeg at selve chipset i uh, i maskinen er noe som ligner på dette som er i Shield. Uh, Nvidia Shield, tror jeg. Ja, stimmt. Uh, det er noe liksom samme ja. samme motoren, eller hva du kaller det. Uh, Så so, so ja. det høres ut som en veldig kraftig mobil maskin du skal kunne ta med deg og når du, tar, når du kommer hjem så tar du fra disse knappene på siden og så legger du i docken um, og så på en måte får du det på stor skjerm nå ja, det er jo veldig uh, unikt uh, konsept uh, men, med altså, vi, vi, vi så jo også på Wii U'en og så tenkte vi at det, den spelkontrollen var unik men det slo ikke helt an til slutt. Har du tro på hvis den konsolen er som ryknene sier, at, det, at dette kan funke? Ja, men jeg ser ikke helt hvordan den er forskjellig fra Wii Uen. Ja. Eller er det det du kan du skal kunne oppgadere innmåten? Eller hva, på hva for måte er den forskjellig fra Wii Uen, bortsett jeg, fra at du kan ta den med deg? Ja, jeg tror det store poenget er at du tar den med deg. Ja, men for, det at du skal ikke drive og av knappene, kan er vitsen? Nej, ehm. Um ska det bara sälja massa <laughs> Ja, alltså jag tror jag tror att ehm um, du Har uh, visst du har med dig så är du då du ha knappar på sig. hvis du ska spela att eh uh, Breath of the Wild på bussen så måste du ha knappar. Ja, uh, og hvis du kommer hem Og ska spela Breath of the Wild då så lägger hon i docken. Uh, så skal du släppa och da trenger ikke du knappene på selve maskinen. då tror jeg du tar av knappene, og så setter du sammen på ett vis, og så har du en kontroll. Ja, sånn. Ja, du tar det som ville vært kjermen i Wii Uen, i docken. Ja. Sånn at den sender via TV-en da. Ja. Men da blir han stort kraftigere enn en Wii U da. Vel, de sier at det, hvis ryktene stemmer, så skal han være eh, sammenlignbar med Playstation 4. Et sted mellom Playstation 3 og Playstation 4. Ja, jeg har hørt rykter om noen sånn Playstation 4-aktige ting i gang. Jeg, ja. jeg, jeg tipper Men litt PlayStation svagere. Playstation 4, ja. Ja. til med slim, ser ikke ut som en iPad. Eh. Så hvordan de få plass til så mye maskinvare? Jeg har ikke så liten sagt. Ja, ja, altså det er veldig godt. Det er, godt er noe som skurrer her, altså. Altså, batterilevetiden, altså... Hvis du skal ja. Breath of Wild, som ser ut som et helt uh, sinnssykt stort spil, uh, hvordan du skal komprimere det, alt det på en så sånn liten skjerm. Um, nei, det, det, er, det er et mysterium. Jeg forstår ikke helt dette jeg heller, for det er 3DS'en, den. Okay, den har batteri som i 10 timer, og den ja. er jo det kraftigste håndholdet som er markedet kanskje, da, bortsett fra Nvidia Shield. Ja. Men den er jo ikke kraftig, ja, men det en stund siden han kom ut, det det eller? Ja, eller New ja. 3DS. Ja, New 3DS. Excel er jo ikke så gammel, den pusher det gjennom i nye fager og sånt. Mm. Så det virker som at den, altså den rene håndholdet også skal leve. Uh. Så jeg vet ikke om en en er bærbar eller har flyttbar. <laughs> om, det, om den forskjellen gjør mening. Ja, uh. ja. du, du sier noe der. Ja. Um. Ja, altså, sier, ja, Nintendo sier jo at de vil, altså at, at uh, NX'en er ikke en erstatter, men det er liksom et tillegg i familien. Så de har ikke tenkt å avslutte 3DS'en, men det samme sa de om Game Boy Advance og DS'en. Og Advance'en, den døde jo. Så ja. om, de, om de tror på seg selv, eller, eller, eller, det vet jeg ikke familiebegrepet er jo mye brukt i hvert fall når alle lager nye konsoler. Ja, det stemmer. Tenk om du hadde brukt all den tiden på å bare lage kule spil i <laughs> Åh, Ja, det var fint. Uh, men uh, det blir spennende å se hva den enten du kommer med. Jeg er Ja, du, altså det nærmer jo seg lansering og det som er så rart er at uh, både Sony og vi vet jo mer om Sony og Microsoft sine nye maskiner. Uh, selv om de har på en måte kommet I etterkant Vi har visst om NX-en uh, Lengst, men det er den vi vet minst om ja. Så de holder kort og tett Inntil brystet Og den kommer jo mars, det er ikke lenge til <laughs> Nei, det er ikke lenge til uh, men, men de sier jo at uh, NX-en det er noe eget Og det er noe spesielt Og de vil ikke liksom, lekke det sånn at uh, Konkurrenten kan eventuelt kopiere det Jeg vet ikke uh, Nei, de har, har lukket godt, for denne gangen skal jo visst nok veldig mange spilstudier har fått uh, utviklermaskiner. Uh, ja. For de satser denne gangen på å ha en skikkelig uh, spiltilgjengelig ved lansering. Mhm, og det er jo kjempebra. Og ikke gå et år uten spil, sånn som de gjorde sist. Ja. Så det må jo være mange som vet om dette, og alligevel ikke har, uh, har sagt noen ting. Ja. Så det, nei, det er kult altså, sånn industri-nyhetsmessig uh, så er det veldig tøft. Ja, jeg, jeg synes uh, det, det viser litt baller, rett og slett. At, eller at, at det fortsatt kan være litt hemleder, at folk... Det er fortsatt litt mystikk. Det blir ikke lekket ut med en gang. Um, Ei, hey, Nintendo skal få ti av ti for mystikk, altså. Mystikk. Det kan <laughs> mystikk. ingen ta i fra det. <laughs> ja. Um, Hva med Sony da, og ikke de styrer med? Åja, uh, oh, bare for meg å forlate... Nintendo Så kan vi kjapt nevne at uh, Shigeru Miyamoto Han var jo på Apple En sånn Presentasjonskonferanse Og der presenterte han Super Mario Run Som du nevnte tidligere Joakim Ja Hva det som kommer sånn uh, <laughs> Neida Neida var snakke om Run Men bare kjapt For det var litt overraskelse Jeg fikk melding på mobilen Om at Du må sjekke ut Apple sin konferanse Og jeg bare Jeg bryr meg ikke om Apple Men så Så, så, fjer, så sto det Shigsider Jeg bare Jeg tuller du så stod han der da, og presenterte på, sånn, på japansk ja. eh, Og det var jo sånn Uendelig springespel eh, men, men, men Dette er jo bare starten av Nintendos satsing på iOS eh, Som er interessant da, For de har jo tidligere sagt at de var bittre Konkurrenter, de ville slåss mot mobilspel, men nå blir du en del av Mobilspill eh, Men Spelet ser jo for så vidt gøy ut Synes jeg jeg har faktisk ikke sett det. Jeg så på överskriften og så tenkte, nei, nå har jeg bare nok. Uh, men hvis det er noen som kan lage en, en sånn Endless Runner, så må det kan kanskje være Nintendo. Ja. Uh, jeg, jeg hadde ikke hatt noen mod å prøve det, men jeg vet ikke om jeg kjøper en men jeg tror det er mange som kommer til å <loss> laste den ned, det tror jeg. Jeg tror det kommer til bli en slager. Garantert, for det er veldig mange som ikke har en Nintendo-maskin på, på 20 år, men som mm. husker Mario. Ja. Og, og, på Å spørre en voksen person om å kjøpe en, en 3DS for å Mario, det tror jeg ikke skjer, men at han lastet ned Super Myron på mobilen sin for 10 dollar, det er väldigt lett, og det er veldig sannsynlig. Ja, det er nok det jeg kanskje Nintendo har sett, det er godt. Mm. Uh, men nok om iOS uh, Og den hey, Tate uh, Ny iPhone 7 altså det, det, det er noen ting Men han har ikke sånn headphone jack men, uh, Mange synes det er idiotisk Men vi bryr oss ikke så mye om uh, iPhone her kanskje uh, Han får jo en sånn uh, converter med seg da Ja, men du kan fortsatt ikke lade Og høre på musikk samtidig Om ikke du har en sånn, sånn en Plugg som deler seg i to da Splitter Finnes de? Nei, jeg vet ikke, ikke hvorfor disse Ja, vent. <laughs> jeg kunne kanskje faktisk spesielt seg en sån telefon og foran i morgen Skal jeg. Ska sei. For har sletet lenge med en sånn rådden 4S som ikke har oppført seg. Ja ja, jeg jeg har kvittet meg med 4 s for et år siden, så den var den var klar for pensjonering, helt klart. Ja, det var hennes og så jeg har jo sprenger rundt og lade den fem ganger i døgen, driden. jeg er men... spent på å få se den i live. Ja, jeg, du får nesten fortelle mer om uh, iPhone 7 uh, litt senere, eller i, i en annen episode. Ja, hvis jeg ikke slipper det. Ja. Ja. <laughs> uh, og siste fra Nintendo, at de hadde en uh, Treehouse-presentasjon, altså en online uh, presentation av høstens nyheter fra modul. Uh, fikk du det med deg? Ja, jeg vet at jeg hadde den, men jeg har ikke ja. sett den. Ja, ja. Um, men bare kort sagt så var det Olimar. Uh, uh, <laughs> Hva spiller han med i? Pikmin. Pikmin! på uh, 3DS. 3DS. Ja, uh, og uh, noen Yoshi Woolly World også kom på 3 ja, de tar Wii, Wii U-spillet. Yeah. Sånn, ja, uh. hva, hva, hva du om det? At de sier, de, de, de, de, ok, de, dette spiller selv på Wii u med vi porter det over 3DS. Ja, de sier også samtidig, vi med ikke Wii u <laughs> Ja. I den setningen der. Det er, åh, hva man. Ja. Det er, åå, ja. Det er bare, du får tegn dig, tegn på at, uh, har jo fått det lenge da, på at jeg har gitt opp hele Wii U-en selv. Mm. Det er litt trist, synes jeg. Ja, uh, ja men, ja. Lichtlayer Dragon Quest 7, är uh, på er det på 3DS? Det är på 3DS. Det är ju en PlayStation 2 port. Så. Ja? Ja. Det ser ju faktiskt lite udda ut. tror jag har varit så vitt inom uh, Dragon Quest spel på var det på DS:en kanske. Eh uh, ja, eller på om Dragon Quest 6 eller noe sånt. Der. Jeg kjenner igjen disse dråpe, dråpene, eller disse monsterne, noen av dem. Slimes? De. Ja, jeg, jeg vet ikke om jeg har kjempet med disse slimer. Um, men, men ellers så er det ikke en serie som jeg kjenner veldig godt. Nei, så jeg tenkte jeg kanskje skulle bli kjent med den, altså, altså den anmelsen leste jeg faktisk lite stykker nedi. Mm -hmm. Og så stod det at det, det var til cirka 100 timer. Uh -huh. og, nei. <laughs> Okej, okay, okay. Du, spelar du fortfarande med Upbound? Eh, nej. Okej. en stund där så var du väldigt på. Jag Ja. Det var klart. Ja. Ja, uh, okay. Men eh uh, Sony. Begget... Ja, Sony. Sony. Ehm uh, Sony har den konferensen ehm um, Odofik vi vet mer om eh uh, milit. Playstation 4 Slim, Den er ting, sant? Ja, ja. Og så Playstation 4 Pro, eller tidligere ja. Nio 4K. Den heter nå offisielt Playstation 4 Pro. Alt er en del av familien. Alt er en del av familien. Um, og den skal jo komme, uh, hvis jeg ser riktig, så skal den komme i år. Uh, november, 10. november, i hvert fall i USA, ikke? Ja, ja. Um, men jeg, mitt inntrykk Av den presentasjonen At folk var litt sånn uh, Skuffet mm. at, at de var sånn Ok, hvorfor har vi gledet oss Til Playstation 9 De viste ikke noe som Var skikkelig overvisende om at Åh, oh, den maskinen må ha Det er verdt å oppgradere uh, Det var mitt inntrykk Etter å ha lest uh, Folk som var på presentasjonen ja, där verkar det som Microsoft har druckit det längsta strået för folk i ganska imponerat över över Scorpio. For er da, ja. Eh. den är betydligt starkare då. Ja. Säller man baskespel hade i samma spelna som egentligen. Uh, en annan thing som folk regerade på var att uh, Xbox uh, Slim, Xbox One S som är ute akut nu, eh den kan spela av uh, hva er det hette for noe, uh, 4K Blu-ray-plater? Åh, oh, kan han det? Ja. Uh, men det kan ikke Playstation 9 også? det er akkurat det. Og folk bare sånn, hæ? Tuller du med meg? Uh, men akkurat nå så er det faktum, ja. Huh. Så både uh, Playstation S, altså, nei, nei, sorry, både Xbox S og Xbox Scorpio skal kunne spille av uh, 4K Blu-ray, men ikke PlayStation 4S eller PlayStation 4 Pro, som er et stort plus for Microsoft da. Litt kjedelig for de som har kjøpt X-Bone allerede, så kommer det en slim versjon som er bedre. <laughs> ja, det, det er alltid i som på en måte blir, som blir for lett. Uh, så, sånn sett kunne vi gjerne holdt seg til Proen da, eller uh, Scorpio-utgaven. Ja. Uh, for folk som ikke har kjøpt ny konsol enda, så, jo, så virker jo... Xbox One S som et bra kjøbaker nå. Ja, faktiskt Så får du litt sånn bonus-ting. Eh, for for eh, ja, nå er jeg ikke sikker på spesifikasjonene, men jeg tror eh, Xbox S'en ska kunne oppskalere og gjøre ting som eh, som Playstation 4 Pro lover. Det gjør Xbox One S allerede i dag ha. Men, men det er, altså jeg er ikke sikker på Tingene, men men, uh, men det virker som du får mye for pengene I hvert fall, for en Xbox S men, altså, altså dette fokuset her er jo allikevel En forskyvning da, sant? For nå snakker de bare om teknologi og konsol Ja Kom med spilere folkens, kom med de Ja, det er jo til slutt Spill det handler om um, Jeg gleder og, meg faktisk veldig til No Man's Sky Og når jeg leste de anmeldelsene inntrykken, og inntrykkene Og så glede videoer der, så tenkte ja. jeg bare Åh <laughs> ja. ja, det, det, det Sånne PR uh, Opplåst greier som falt pladask det, det har vært mye Det har vært et kontroversielt Spill uh, Må jeg si uh, Etter det er lansert, så er det mange som Sa at uh, de lovte mye De innfrede ikke Uh, at utviklerne løg, uh, og det har gått så langt at du kan få pengene tilbake på Steam, hvis du vil. Ja, det er ganske sykt. Ja, og det, det er jo ganske sånn svære... Og folk har ventet på dette så lenge PlayStation 4 har vært der. Mhm. På markedet. Og det er galt litt, og har alltid tenkt at ok, vi tar det med en smule salt, men så har jeg blitt litt mer og mer solgt, jeg Mhm. Jeg var spent på akkurat etter for noe, men selvfølgelig så var det jo bare tris. Um, ja, dessverre. Det, det, uh, jeg tror folk trodde egentlig at det spillet skulle være noe annet enn det egentlig var. Men er det utvikleren sin eller var det bare på forventningene som var litt vridde? Det er utvikleren sin feil. Ja, du mener det. For de visste jo hva forventningene var. Det har de visst hvis folk har ventet på det i tre år. Mm. Så da nå når de kommuniserer det, så må de kanskje heller, i stedet for å være så mystiske, så må de si, folkens, dette her er, det er kult, men vi er i 2016, men ikke i 2030. Mm. Ja, eh, så det var, det var jo en... Her er ikke dette sånn, denne verden som ble tilfeldig generert. Litt sånn Minecraft-aktig. ja. Dette er Minecraft i verdensrommet. Ja. Eh, Og har planetene kommet til å se like ut, så bare... Ja. Og du møter ikke andre heller. Nei. Vel, sjansen er minimale. Ja, i beste fall så kan du se noen som oppkalte uh, en planet eller en plante, etter kallenavnet på penisen sånn. <laughs> jeg tror det finnes en del sånne planeter. Det tror jeg. Uh, men, uh, ja. Ja, en verkelig greie, så er det det. Ehm um, så, så han han han Magnus uh, han har spelt lite grann. Eh uh, så det kan ha varit med fören en anmälnelse fra han. Åh um, oh, kul. men han har också spelat mycket Pokémon Go så han har också lovat en anmälnelse av av det, en en djupare av det spelet som vi får höra vi väntar till och se vad han har i ärmen sitt. Wow, ja. Vet du om han har tenkt å gå til anskaffelse av, av NOLO fra Nintendo? Hva du kalte det? N NOLO. Den her PlayStation Go, nei, Pokémon Go Plus eh, tilbehøret. Å oh, ja! Eh, <laughs> Slips NOLO. Ja, ja, nei, du får spørre eller jeg får spørre han. Jeg vet ikke om han fortsatt er veldig dedikert, men han spilte mye sommer, det gjorde han. Og denne NOLO skal vist hjelpe deg. Ja, for jeg er veldig nysgjerige ja. på hvor lenge de det å på folks interesse når i Pokémon GO. Sånn er feberen ferdig, eller hva da? Mm. Holder han seg si der enda? Det lurer jeg på. Ja, nå jeg ga du jo den oppdateringen i som der du kunne gjøre en Pokémon om til din bestevenn. Ja. Jeg er ikke helt sikker på hva det betyr, men det var et nytt system. Så det er jo kjekt at de ikke kviler på laubærene. De fortsetter å å utvikle seg og gi nye muligheter til spillerne, for de må jo bare peise på. Ja, det må jo så mye mens hjernen er varmt, så det ja. sier jeg. Ja, rett og eh, Men du, du spiller ikke så mye du, kanskje. Pokemon Go? Ja. Nej jeg kom til det nivå syv, og så tenkte jeg ei. Eh, En veldig ja. uh, negativ jo ikke mer i spørgjørende her i dag. Dessverre. Det har vært mange, mange nærtur. Uh, vil du høre med en ny nærtur? Eller en annen nærtur? Ja, jeg koser meg med nærtur. Uh, Playstation 4-spillere ble meget skuffet når de hørte at de skulle ikke være mod-støtte i uh, Bethesda sine spel som er på Playstation 4. Altså, ha, Fallout, Fallout, og um, er det Skyrim? Skyrim. Ja. Men nei, vi. Ja. Skyrim 5, som er haugammelt nå, ja. ble jo akkurat relansert til PlayStation 4. Og det var en av tingene, at det var mods en i der. Modifikasjoner. Ja, men jeg tror de går tilbake på det. <laughs> Har de? Jeg tror det, ja, ja. ja. Jeg tenkte liksom det var eneste grunnen til at det var akseptabelt at de lanserte det på ny tre år etterpå. Mhm. Så har de gått tilbake på det. Ja, jeg er jo tænlig sikker altså. Eh. Det er det som PC-spillere har gått av seg med hele veien etter de her modifikasjonene sine. Ja! Og så har de på det. Ja, jeg, jeg, jeg er usikker på hvorfor. Å, fy, ikke mm, Men eh, spillene i hvert fall ergeret i hjel av dette. For... Det, var, det var lumpent. <gå> ja, ja eh. så, så på en måte... Det er den gode... gode uh, hva kaller du det? Uh, goodwill. Hva kaller du det? Jeg vet ikke hva det men, uh, ja, så Sony har jo ridd på i bølgen. Ja, men den... den, den, til, uh, den de har, uh, ja, de har hatt masse... Uh, ja, god vilje. God vilje. Velvilje. Vel Velvilje. Men når den forsvunnet... når der har forsvunnet i de siste, altså. Uh, det virker som det ramlet litt i sammen. Ja. Så... Uh, men måste nästan se. Om om om Sony på att man det klarar ta sig examen Og komma sig på benen igen då. Hur spelen med sig? Är det är det VR då som ska skilla barken ifrån vem i, <laughs> i i konsolkrigen framöver? Eh, uh, ja, möjligenst det blir VR versus Hololens eller det, det heter. Nej, tror jag inte. Hololens? Hej, jag ja. Eh, nej, vet ju om det är bara fancy teknologi eller om det faktisk ska, jag tror. Alltså okej, okay, det är ehm um, du, du tar ju på dig briller. Uh, men meningen er att det, det blir en utvidad verklighet. Eh uh, så de det kallar de. Ah, det er som både Nintendo og Google har vært inne på i seks årene. Ja. Med Google Glasses eller uh, Augmented Reality også. Ja, uh, men med den HoloLens er. da, så skal du på en måte se hologram i rommet ditt da. Uh, og du skal kunne spille, og, men jeg tror det er også, uh, på en måte beregnet for businessforretning, og uh, for jeg vet ikke om dette er noe sånn som Jeg har ikke sett så mange spill Båse for Minecraft som bruker dette på en Innovativ måde. Um, Hør på reaksjonen min <laughs> Ja nei, altså, jeg, jeg tror Nå har de prøvd å TV konsolen min Og det vil jeg ikke ha og Nå skal ja. de inkludere forretningsliv også <laughs> Jeg vet ikke om jeg forklare dette riktig altså. men, men du må nesten Se det for å Och uh, det är möjligt ens eh sköna helt kard god på. Nej, jag tror jag står lite men att vi ska på något både träffa spelpublikum och förretningslivet i en gång. Ja. Det var väl det på över lite väl med. Ja, nej eh uh, men vad ska? Eh jag det har hatt så synsyg med fokus på Hololand, men det er jo Microsoft sin vad man säger framtids satsning. Um, Muligens, de kjører VR på Scorpion, men... Uh, ja, jeg er usikker på om HoloLens... Skal ikke de kjøre VR? Hvem? Microsoft. Jo, uh, jeg tror det. Jeg tror de samarbeider med Oculus, eller det, det, det er ikke det? Ikke Ja. Uh, du mente de skal ha VR på konsol, Men men uh, akkurat nå så... Uh så vet om... Jeg, jeg tror den er lengre unna enn uh, Playstationen. Ja, så ja. kanskje det er der Playstationen skal hente seg inn ja. Eller bare virkelig faller jeg fra. <laughs> uh, Stiligt. Det er spennende. Ja, det blir spennende som alltid å følge med på spillnyheter. Uh, ikke. Da har jeg på en sagt det det som all har, har fått med mig. Ja, jag har sagt att jag har fått med. Ehm. <laughs> um, Då, säger du med färdig så går altså, ja, vi vidare? Ja, men gör det. Men gör det. Ja. Förälders uttarbejdning. Då var vi tillbaka i Gojarna. <laughs> ja, hur hur skas gå göra nå snakker vi om våre fremtidige håp, drømmer, ønsker og lyse ideer. Ja. Eh, ja. Velkommen til Førebels utarbeiding. Ja, eh, og her tar vi jo å snakke om mulige spillideer eller spillkonsepter som vi skulle gjerne sette ut i live. Ja, og når du foreslo dette konseptet, så tänkte jeg detta dette har jeg faktisk godt å tenke på selv. Mm. -hmm. Så her har vi samstämt og och då måste det vara något bra. Eh, uh, ja, med Clean Coco Spaghetti. Ja, jag tror det er mer det siste, altså. <laughs> uh, hva er den sist alltså. Eh, vad är den stora idén som ska tjäna miljarder på? Alla vet ju smissar tjäna miljarder på han, men bara någon kan gitta göra det så kan jag uh, ge mitt lilla bidrag till till dessa Ja. Ehm. Um, ja, för vi tänkte bägge på VR. Ja. <gå> eller VR på en norsk lärare, virtuell verklighet. Ja, <laughs> ja. Eh. Uh, jag har skrivit sätta sånting. Ehm. Uh, ja. Det som har varit kul, för det kräver en vittig utstyr. Det är väldigt dyrt nog, det är väldigt dyrt nog. Det är sjukt dyrt, ingångsprisarna är det är inte väldigt många spel. Mm. Och hur av de som er, eller upplevelser, och hur många av de som är bra? Anar jag inte. Det är ju väldigt ovist. Så detta minner lite om tiden för eh uh, tv-spel när sin tog. Då stod folk lite i samme situation, gjorde det så. Eh, men nu arkadmaskiner. Ja, folk hade inte skåde få spela hemma så måste det så i en eller annan dyr PC-variant. Mm. Uh, men för men uh, det enklaste måtten var ju att gå i uh, en arkadhall och bara putta på en timme. Mhm. Och så altså fick du spela fem minuter eller ett eller annat. Ja. ja. det var ju väldigt dyrt och og... det var inte tillgängligt for allmän folk rätt och rätt. Nej, akkurat. För teknologin var dyr og det var inte något alla hade råd åt. Ja. Och kanske med där igen då med den här VR-teknologin. Ja, alltså no, det, det det minner mig också om før det var blay så vanligt att spela Multiplayer Laning Før det ble vanlig hjemme Så lanet vi jo Ute og og På internetkafer På, internet på datarloftet Ja For eksempel Vi, vi syklet det sannes Fra Stavanger og På veien så ble med Banket over noen Pøblunger Og så stakk de av Med det inne spølet vårt Det husker jeg ikke jeg husker det veldig godt Åja, oh, ofte <laughs> Og nå håper jeg jo ikke Kompis Norsen Storbror hører på For da finner jeg ut hva som skjedde Med spelet Construction Men, men det ble jo faktisk stjålet Åh, oh, fy søren altså Ja Ja Ikke det bare røffet tilstander uh, Ute ved Var det sannes? Nei? Ja, selvfølgelig var det sannes Selvfølgelig var det sannes Men der ser du Altså, det er nok ett eksempel på at Dyr teknologi uh, Ikke tilgjengelig for massene men hvis det er en person som på til å gidde å så kan flere folk eh, prøve det i en kostsund for en viss summen penger. Eh. Ja, det var jo kjempesosialt å ta turen en venngjeng ut til enten det var dette her. Jeg tror Pesel ofte var i Stavanger og altså sette noe annet i mm. Men ta turen ut der en kveld og sitte sammen og spille i, hva er det, to timer kanskje. Mm. Det var jo dritkult. Ja. <gå> Men men då si helt på vägen ja. bort og vi om vi snackade om upplevelsen på Waygemian. Ja, då var det jo kan uh, to strike eller StarCraft eller Doom eller Quake eller kanske Ja. Uh, og det alltså konceptet der varte ju bara en så så länge för det gick inte så fick ju folk det i hemme. Eh uh, och jag tror kanske det kan vara det samma med VR At i en viss period då så är VR otillgänglig eller det er for mye for vanlige folk å sette seg inn i mm. eh, Og det er for dyrt Men til slutt så blir det kanske så billig At mange kan ha det eh, Men foreløpig Så blir det en sånn Luksuseksklusiv ting Og då Hadde jeg betalt penger for å stikke til et sted Og prøve det Jeg også Jeg, ja. jeg, jeg så ikke for mig en arkadehall Lignende sak mm. men, men du har valgt å kalle det kafé ja, jag tror det täckte mig botadakafé liksom. Eh, datakafé, VR-kafé. Eh. Ja, helt kustiserar ut in i där. Ehm. Alltså när jag föreställer mig så så er det olika rum. Ehm, det sportsekur avancerad än 3D när men för vissa teknologier så må du beväga dig i rum. Altså i et tredimensionalt rom. Ja, de krever jo ganske mye gulvplass, i altså, ja, en del av disse rapportene. Ja. Ja, er... Altså noen spiller, da sitter du bare. Uh, mens andre spiller, så må du faktisk fysisk. Og hvis du er i et sånt spil, så må du på en måte avgrense det fysisk, så at folk ikke dufter bort til hverandre. Mm. Um, så på den måten, så tenker jeg at kafé, at du må kanskje lage forskjellige rom. Uh, så dette kan være liksom, jeg vet ikke, sportsrommet, der det bare sportsspil, og der er det eventyrrommet, der kan du gå og fiske, eller gå på en hottur, jeg vet ikke. Uh, tema, sånn tematiske. Eller, har de dekorert sjanger. rommene etter kjanger da, eller? <laughs> Kanskje. Kanskje det gir litt atmosfære, uh, bare før du setter på brillene at du liksom, du blir, kommer litt i stemning da. Uh, men men uh, hvordan er det du ser for deg? Uh, ja, for jeg jeg ja. har sett for meg en, uh, en todeling da. Mm. Det ene er et slags kallet, åpent kontorlandskap mm. Eller som en arkadehall Der du har maskiner med 3 meter i mellom <gå> Briller, kontroll, og så spiller du enkelt og greit Ja Det er standard opplevelsen <gå> uh, Men i tillegg da Så tenker jeg at de kan tilby en uh, En lyksus opplevelse mm. Det det kun du Inne i ditt rum og det hører ingen andre Det er mm. forholdsvis lydisolert Mhm Uh, og de spenderer også på sig det ser en ekstra teknologi om det er en sånn der uh, um, sånn beltesag som du går på eller om det er handsker eller uh, vet ikke jeg om, om det er ekstra gode lyd i det rommet med, med kringlyd mm. uh, og disse tingene her som bare er der de ikke sparer på noen ting mm. Så kan du velge da sånn. hva, hva type opplevelser går det for Den ene koster jo selvfølgelig mer enn den andre hva, hva, hva, hvor mye er det villig til å betale? For jeg tenker En god VR-maskin Må betale hva? 20 000 kroner? Kan det koste deg? Ja, sikkert nok Ja Det er også etasje og leie og folk som skal jobbe der og alt Så, så og, og, altså, Selve 20 000 er bare for Maskinvaren eller, altså det, Da håper jeg at du har fått tag i PC-en Og i VR-brillene Og handskene og hele studiet midten, ja, da ser vi kanske mer på 25.000. Uh, ja, ja. Og med en sånn her med hva dette er i tredje med light-hellegg, så begynner det å koste. <laughs> ja, sant. Uh, og så skal du ha et par sånne. Uh, ja. Og dette er jo luksusutgaven, og så har du standardutgaven. Da må du også ha en skikkelig gaming-rig. Altså, teknologien her, det blir fort mye penger, og så må du ha lokale og ansatte. allt dette skal dekkes av inngangs eller på en måte timebetalingen du betaler Som en kunde Hvor mye er den på? Vel, jeg tror at denne avlevelsen er ganske intens Så vi kunne finne solgte per halvtime Ja Altså en, en enhet en halv, per påbegynte halvtime Du spiller alltid på seg ja. Det er sikkert lenge nok i starten <hå> um, Jeg kunne nok sikkert gitt det samme som jeg hadde gitt for en kinobullett I hvert fall første gangen uh, 120-130 ja. Ja, for en halvtimme. Eh, uh, det tror jag som liksom ja. for för alltså tandkäntstämme. Jag vet inte vad det var 100 eller 120 kr, men hur är det villig att betale for en underhållningsupplevelse? Uh, Teater, konsert kostar mycket mer, men du får mycket mer. Men är det troligt att kunna att billigare heller, hvis det skulle gå runt efter? Ja, alltså, ja, ja, du må inte kosta alltså, får jag enkelt. Ja. 100 kr för en halvtimme. Uh, ja. og så må ju på något vis fylla upp. Det må ju fylla upp 10er som nu inte är mycket. Det måste vara mycket dödtid alltså. Viskmaskinen ifall är så lagar ju en pengar heller. Nej då, alltså då Gunnar har ju varit rabatt for nästa halva timme eller ett eller annat. Eh, uh, väldigt minner mig om um, Eh, uh, men kan sig att snacka om det i någon episod, men såna escape room. Ja, det vill man snacka om. För de ja, det finns det finns ju här Ja, och det är ju kult men jag kan nog så kosta det vad vilt det är ju faktiskt. Uh, kan det kosta? Eh, uh, jag tror för en person och och för den upplevelsen så er det sånt 500 kr. Och det varar i cirka eh uh, 45 min kanske. Nej. Jo. Ja, men det. da hadde folk glatt betalt en kino-ballett for en halv time, men <laughs> ja. i hvert fall standardutgaven av VR. <laughs> ja, ja. ja, så der ser du at det, hvis det er noen nytt og kult, så vil folk virkelig betale. Ja, da kan ikke jeg ha litt beskjeden da. <laughs> men, men vi er jo det er jo spillet ja. interessert i meg i dag. Men jeg trodde det vart vært kult, og jeg trodde det hadde vært et marked for det en begrenset tid. Ja, det er akkurat det. For nå, nå på en måte kommer VR litt inn. Det er litt i vinden, folk snakker om. Det, det er litt snackis. Og så, så for, hører folk, åh oh, den er en VR-kaffe. Jeg har ikke prøvd VR på. Skal vi, skal vi stikke bort og prøve? Ja. Og så har vi det. Og da har du både spil, og så har du noen lager gåser inne. Spil. Det mm. er en gåssimulator. De blir sikkert veldig populære i, i VR. Mm. Og så bare sånne filmer der du kan snu deg og se ned i Bergedalbaner og, og sånt. Demo-opplevelser. Ja, fått det de selvaste, folk, ja, eh, har jag det är det Ja, det har jag en ny vri. Eh, på disse på mode disse gå-upplevelserne. Ja. Eh, altså jeg, jeg har ju sett det på nettet etlans sted, men for å ta det opp et hack, så det du nemnte sånne spesielle rom som jeg, som har kringlyd. Mm. Eh et godt kjent norsk ord Ja eh, På en måte for å gjøre det enda bedre eh, Si at det er en simulator Der du eh, Er på et fjell Du går en tur på Mount Everest Så er det faktisk Vind i rommet <laughs> Ja, du tenker sånn, er det, kaller de det 4 eller noe sånt? <laughs> ja, du... Er det ikke det? De har lukt, og de har vind, og de, har, ja. de vatten på det, ikke sant? Ja, de, du tilfører den aller siste dimensjonen bare for å gjøre det liksom komplett. Og då har du vær og vind. Ja. Um, og... Uh, uh, altså, hvis du, på en måte, hvis det er en veropplevelse der du er en ful, så har du på en måte sånne vifter, eller turbiner, eller bare sånn en... Uh, uh, air-conditioned, vindmølle som bare blåser deg i ansiktet. Ja, men sånn, vi om enkle ting. Vi snakker om temperaturregulering. Ja. Uh, vi snakker om vind. Ja. Kanskje veske i en liten grad. <laughs> ja, ja. ja at Så bare sånn for å kjenne kjøsprøyten, sant? Bare ja. en bitteliten dash med en sånn der en dyser et Ja. Uh, Dette er jo premium-opplevelsen ja. Folk kanskje kvente opp med å betale 500 kroner for det. Um, og så tror jeg det finnes um, stoler som, vel, altså, for, hvis du kjører en sånn berg- og dalbane-simulator, så finns det stoler som uh, beveger seg ja. uh, i takt med spillet. Så om du enten du spiller romskib som skyder ned andre fly, eller om du er på en berg- dalbane, så får du den eh, tilbakemeldingen som kroppen forventer. Eh, enten du beveger deg frem og tilbake, eller det rister, eller hva, Søren? For mm. ja, da, da går du liksom enda takk, da går du enda dypere. Eh, for då får kroppen faktisk føle eh, det øynene dine ser. Og dette hadde folk betalt penger for, Ui. Ja, det, det tror jeg. For å, for å gjøre det en eller to ganger Og så er det gjerne gitt seg Det sykeste jeg har sett uh, På nettet var at uh, uh, Hvordan var det? Det var en person som hadde på seg verdre eller, sant? Mm. Uh, Og så uh, I spelet så balanserte han på Eilina uh, Mellom to skyskrabere ja. Og i det virkelige livet Så gikk han på en planke Wow uh, Og på en måte Det det du ser er jo at du er veldig høyt oppe, men det du opplever er jo at du går på en planke, så det at du på en måte dette litt siden, det kan plutselig være veldig skremmende, men samtidig så føler du kanten på foden din. Wow. Altså, da, da tror jeg du hadde friket rett ut, og du hadde blitt dridredd. Um, men uh, du hva, hvis det hadde kommet en sånn kafé, ja. et sted i Norge, så det jeg de tatt ja. en guttatur bare for å være til. <laughs> Den gang altså Ja, ja det, det ja. kunne vært verdt det um, Ja, det hadde vært det Men uh, ja, jeg vet ikke det er, det er mye muligheter Hvis du er kreativ Ja, det er det ja. uh, Og jeg tror kanskje nå er tiden på en måte Akkurat nå når det er nytt mm. um, Så mer enn det, jeg vet ikke De må kanskje gjøre sånn at det et fint sted å være da. Ja att vi går och harta så vanliga konsoller men du satte snacks och mat. Eh, uh, vet det finns en sån typ spel eh uh, rum i i Oslo der du har massa PC:er och konsoler du bara kommer in og får den skulle köpa lite mat uh, men du kommer där som ett gäng och spelar FIFA samen eller kör spel samen. Men jag vet inte om de har VR. Uh, skal jeg prøve å finne det? Uh, jeg kan uh, finne det til Facebook, kanskje. Eller klarer du det med en gang? Uh, jeg tror jeg klarer med en gang, hvis du... Uh Spiller om Oslo. Oi, jeg... Uh jeg tror det heter... Um For det er altså, selv om... Selv om VR-opplevelsen da bare var en halvtime eller en time, og det går en hel gjeng og kanskje du må vente på hverandre, så er det grejt at det kvelden totalt sett blir en opplevelse. Utenom akkurat VR-en også, men som gjerne er sentrert rundt spil. Så de noen lignende som det de har i Oslo, det går noe kjekt ha i tillegg til VR-maskinene. Ja, Sorry, nå... Uh... Nå bare svarer du. <laughs> ja! Beklager. Det går bra. Fant du det? Mm. House of Nerds. I ah. Så blir det passende navn da. Eh, for der har du... I 2015 så sa de at de hadde 120 stationer med forskjellige PC-konsoler og, og jada, jada. Eh, så... Der er det noen som... Hvor mange? 120 stasjoner. Wow! Jeg vet ikke helt hva det de innebærer, men... En PC eller en konsol, sikkert. Ja. Eh, så der, der kunde de eventuellt på med implementert VR-teknologi. Men ja. eh, kanskje hvis noen der hører på oss nå, så kan de vurdere det. Men... For det de holdt under bare var tre stationer og så var det en, en eller annen reservasjonssystem på dette. Mhm. Jeg har ikke sånn at du reserverer en, en squash-time i et sportssamt. <laughs> ja. eh, Hvorfor og, og, altså, du på en måte skal spille på denne ideen videre, så kan du jo eventuelt spille mot hverandre. Jeg vet ikke VR er helt det, eller at folk spiller med hverandre i VR-verden? Jo, de prøvde jo å vise det på E3-gulvet, at folk spilte imot hverandre. Ja. Eh. Så, så absolutt, de bør nok parres opp i samme rommet, eller et eller annet. For, for da får du plutselig to brukere samtidig. Åh, snakke med bærekraftig uh, forretnings-ID. Uh, I hvert <laughs> fall økonomisk bærekraftig. Ja, det ja, stemmer. Uh, ja? Må oppe det kjør. Ja, jeg også. Og da skal uh, jeg sitte av det. Jeg har høy betalingsmiddighet for... Uh, for dette konseptet. Ja, dette kommer vi fra dig det er ikke hvem som helst. <laughs> ja, altså, altså, jeg, altså, bare for å på en måte det klart, så er ju VR vanvittig dyrt nå. Jeg har ikke betalingsvillighet for å kjøpe alt det som trengs for å oppleve VR, men nei, nei, ikke, jeg, jeg vil ikke til å betale en engangssum for å prøve det. Så spennende er jo VR, og så interessant er det. Jeg håper House of Nerds hører på oss nå, Ja. <laughs> Kult. Kjempekult. Ska vi säga si, tack for oss? Nej, tack för detta segmentet. Tack for dette segmentet. Eh, takk for så vent. får man hoppa Jo med vi är sammen, vi är sammen, vi är sammen. Jo med vi är sammen, jo med och han går din, vem än vi, vem än och Jo med vi är sammen, jo med och så var vi i gang med samspill. Vi er i gang å spille sammen. Uh, og hva spill er det vi skal snakke om denne gangen, Jokun? Okay. Runbow til Wii U. Mm -hmm. Og så nevnte du Monaco til Xbox. Ja, jeg tror den finns på de fleste konsoler, men jeg har spilt den på Xbox 360 i hvert fall. Mm. Ja. Stikkord for disse er jo spel som er Veldig enkle Å lære seg det viktigste i Ja, det tar om 30 par sekunder jeg Gjør det ikke jo, I Runbow så tar det 10 sekunder ja. Du springer og du håper Ferdig mm. ja, Han kan bokse også forresten. Ja Men det er ikke super viktig uh. Og der i alle karakterene har de samme egenskapene Der uh. Nye spillere ja, og det, det er jo ganske mange, egentlig. Ja, og da er det sånn det sier seg selv, da må du legge det rette for folk som ikke spilles ofte. Uh, dette er vel... Uh, er dette partyspill? Ja, på det er vel et fest, uh, festspill. Festspill. Uh, hvis det en god fest, så bare tar du frem. Uh, alle finner en stikke eller en hongertoll. Uh, og så har du folk det kjekt. Selv om de ikke er spillere vanligvis. Ja, ja, jeg har kanskje inv invitert folk til akkurat dette formålet da, men ja. um, Jo det, det, Men det, det er utrolig kult da for det, det er veldig lett å mestre og det blir kaotiske tilstander mm. uh, og det er middelbart gøy og det er intenst og det er adrenalin og det er rett på sag Hva er det? Ja, hvor spiller du det? Hva går du på? Du springer fra en ende av kjermen til den andre og så er ja. det første mann Ja Uh, men Den er ene moddessen Ja, det, men ikke den twist der uh, At den ene spilleren Saboterer Nej, det er en egen moddess oh, ja. Å ja, si. ok uh, Han som har uh, Det rister litt i mikrofonen Hør du det? Hva er det, det? Har som har blåse? Nei, det vet ikke uh, det kan jeg, prøver, jeg prøver å sette meg litt mer Sånn, vi prøver nå Ja, nå nå var det litt bedre I <laughs> okay. um, ja, det andre modusen er jo at En som uh, har uh, Gamepaden mm. Han skal ta rotter på alle de andre Så han legger feller og bytter på farger og sånt <gå> uh, Og skal unngå at alle de andre spillerne Kommer i mål Asynkron ja, spilling på sitt beste Ja, der er det en, uh, Original og kreativ Bruk av uh, Trykkkjermen vil jeg si. Veldig. Ja. Uh, og litt av greia her er jo at uh, skjermen skifter farge hele veien. Så skulle du hoppe på en grønn plattform, og fargen blir grønn. Ja. Så finnes det ikke den plattformen lenger, så da faller du i den dypeste av grønn. <laughs> ja. uh, så dere sier at det er veldig hektisk og, og kult og båndgass hele veien. Ja. Jeg, har, jeg har vel spørt det. Ja. Ja. Uh, jeg prøvde vel hos deg, gjorde jeg ikke. Jo, jo, det var prøft hos meg. Og hvor mange var vi da? Det var fem. Fem, ja. Hå! Fem eller seks. Ja. Eh, jo, jeg husker, jeg husker at det var <laughs> veldig hektisk. Eh, enten du sprang, eller om du på en måte la feller. Eh, men det var også veldig, kan du si, gøy på en sånn enkel måte. At, på en eh, måte mekanikken er så enkel, men samtidig så kan det skje så mange uventet ting. Ja, det du må mestre er jo hopp og ja. dobbelt hopp. Og klarer du det, så går alt bra. Så det som du sier, at alle kan mestre det, og alle kan... Altså tre nybegynnere, så pelmer løs på han som har spilt litt før. Det er fryktelig frustrerende av hver andre. <laughs> ja. Det Folk klarer å ødelegge for deg uten problem. De trenger ikke være flinke. Og så er det jo som modus setter kongen på høyen, eller king of the hell. Ja, ja. Uh, de deler bombevær på topp, lengst mulig. Så skal du slå ned de andre. Jeg prøvde med det. Ja, jeg prøvde med en gjeng i hvert fall. Jeg tror kanskje du var blant det. Ja, jeg føler føl at det var inne om det. For jeg uh, husker det var liksom plattformer som jeg prøvde å stå på. ja. Men, men, du skal stå i 10 sekunder på en eller noe så kan du hoppe av da, så slutter den til ja, ja, ja så heller sin egen klokke så gjelder det, det man å være som har klart stå på den utvalgte plattformen i 10 sekunder ja. um. jo, jo, jeg tror jeg husker den modusen nok det, det, uh, det er jo en kan du si, en, en interessant vri på den samme mekanikken uh, som også uh, folk skjønner med en gang bare du sier, ja Hold deg lengst på plattformen. Så er folk der. Ja da, det er det en gang. Mm. Har du fått uh, spilt mye av dette? Eller det er kanskje ikke så lett å få tag i ni venner som <går> på hva de vil spille det samtidig. Eh, Nej, det er det ikke. Og det går lenge mellom hver gang. Det, og det er litt styrkende dette spillet også. Hadde jeg spilt det ofte så hadde de nok fort gått lei. Eh, men de gjør ingenting å vente lenge for at de det krever ikke å sette seg inn i noen ting Ja, i motsetning til alle disse dype som jeg ja, ikke Klarer å Starte en gang, så Koster ikke dette mye Nei, altså det er en kveld og annen hver Og det fungerer helt perfekt uh, Kulgott To tamler opp Ja uh, hva, tid var, hva tid var det sist du Tidlig i sommer. sommer Så nå er det snart på tide med en ny runde ja. eh, Nå har ikke meg og deg muligheten til å spille så mye sammen lenger Om det ikke blir over nettet eh, Så eh, jeg på om du får i folk som er interessert Ja, i verste fall tar jeg det i juleferien For da er du hjemme <laughs> Jeg har ikke herre mitt blitt invitert til en run hos Joachim det er ikke alle Runbow på Bogafjell. Nei. Nei. Det, det stemmer. Uh, men hvis det er noen lyttere vi vil være med å spille Runbow, så får de bare komme seg til Bogafjell rundt juletiden. Ja, da er vi sikkert okay, her med det dert. <laughs> um, hva med Monaco da? Ja, hva med Monaco? Uh, har du spilt det, Joachim? Nej da. Nei, du har ikke spilt det. Uh, men det jeg... så litt ut som... En avansert form for Bomberman Når en anmeldelse av det. Ja det, det har litt av det, det har, Du har det perspektivet eh, Men eh, her skal ikke du dreve kvandre eh, Ikke med velje i hvert fall eh, Tingen er at du Du, eh, du ser overfra eh, Og så er det veldig sånn Enkel grafikk Det ser nesten ut som noe fra Atari eh, Det er sånn blokker en, en, altså en person består av firekante blokker uh, men uh, etter hvert så lovstår det ny karakterer, du har en tyv, du har en muskelman, du har en datahacker uh, uh, og alle kan være alle du kan være flere tyver uh, eller du kan være flere hackere, men alle har sin egen spesielle egenskap, og sammen skal dere utføre et ran um, høy, altså dere er på lag? alle, det, det er på lag ja uh, og eh, altså, det er mange veier inn til hovedvelvet. Altså, nå bare beskriver jeg et typisk oppdrag. Du må inn i et velv og stjele pengene. Eh, enten du slår ut vakten, eller du graver deg gjennom en tunnel, eller du slår av alarmen. Det finnes mange inngangsmetoder. Eh, og, og på en måte, jeg tror du følger... Det, det er et sofaspill, så du skal sitte... Du ser stort, stort sett den samme skjermen. Du kan ikke på en måte, en går i den ene retningen, og en andre går i den andre retningen. Du må holde examen som sånn cirka, i hvert fall. Ja. Um, uh, så du, da kan du, sam hvis du er flink, så samarbeider du, altså, han ene går bort, slår av alarmen, og så sniger, på en måte, partneren din seg rundt, og slår av alarm nummer to. På måte, hvis alt går til punkt og prikke, så er det veldig Ocean's 11, du føler deg like, som en mest og tyv, du kommer deg gjennom rett og bli oppdaget en eneste gang. Og det er jo veldig... Det er, det er en smur... Altså det, det er en... Du er en smur uh, Du gjør det bra. Det en glatt kjeltring. Det er en glatt kjeltring, uh, Men noe av det som er løyespillet er jo når ting går gale. For <laughs> går jo alarmen. Vaktene kommer. Du får hunder etter deg. Uh, og, og, og noen skyder deg ned. Uh, så de må du liksom bare springe rundt i ringen eller du må gjemme deg, um, og folk får ju panik <laughs> Så, så du prøver å snige, og så, så tar han vennen din, og så tråkker han over uh, Og så er det bare sånn, å oh, shit, kan gjør vi nå? Og oh, ja. så springer dere i forskjellige retninger, bare, nei, gjem deg, gjem deg, ikke sant? Uh, og, og, men altså, ting, hvis dere er flinke, så klar klarer dere liksom å riste av, av vaktene, og så roer ting seg igen. Ja, så det går an å roe, roe deg nær etter deg? Ja, det går an. Men ofte så blir det full panikk, for i starten av spillet så er vi ikke så sikre på altså, alle snarveiene, eller om, om den alarmen fungerer sånn som jeg tror den fungerer. Så alarmen ja. går jo ofte i begynnelsen, og da ja. er det panikk, og då er det jo løye, men folk gjemmer sig og springer og blir skutt, og på en måte, du kan gjenopplive partnern din, Uh, hvis, uh, hvis du går bort den men mm -hmm. da må du prøve å det mens vakten er et uh, ja, så skjer det jo også tatt ja, uh, og hvis hele laget blir knertet, så er det jo game over, men hvis ja. dere på en måte uh, klarer å få tag i uh, skatten uh, eller bankplanene eller hva det skal være og klarer å snige dere ut igjen så er oppdraget fullført og så går dere videre det neste brett ja har du spilt etter Øvene, tror jeg? Uh, nei, det har jeg ikke. Jeg har spilt det uh, i sofaen. Med, jeg tror jeg var med Juffa et par ganger, og med brødderne mine en gang eller to. Ja, så du måtte samla folk fysisk. Ja, jeg, jeg tror det er et spel du må virkelig... På måte, hvis du har lyst til å, å gjennomføre rane knirkefritt, så må du kommunisere uh, konstant. Mm. Sånn, ja, du går bort der, jeg gjemmer meg der, du går bort der. Og så gjør du det samtidig For hvis du ikke kan kommunisere med På en måte partneren dine går det vært for gale Ja um, Så jeg, jeg tror dette er et spil som fungerer best I sofaen det, det som er løye også Når du på en måte prøver ting riktig Og så tar han idioten av koppelsen din Og tråkker øvene larm, eller arm han, han blir sett en vakt Og så er det bare, hva faen du holder på med? Kommer du tilbake? Oh, yeah. uh, ja. uh, og så er det ikke panikk da Og så er det jo løye når når du, på en måte, du klarer å gjemme deg Men parten din klarer ikke å gjemme seg Så ja, ja. dauer han og så kan du få deg Ja, da var du teide, jeg bare fortsetter på egenhånd Og så stikker du uh, Så du kan klare deg alene? Jeg, jeg tror det altså, jeg tror du kan bare la han uh, være Får men, du mer gull og sketter uh, Ja, altså, jeg er usikker på Om, om det er et sånn konkurransaspekt in i Spillet at du kan tjene mer Enn den andre uh, uh. Eller om du bare har ikke noe å si til slutt Men du altså, hvis du er en luring så kan du göra språ utlösa alarmen. Ja. Och satsar du vad du är flinkare än den andra? <laughs> ja. Det kan det. Uh, wow. Men men eh uh, ja så nog på om och på om det har en funktion till slut, men löjge hade det säkert varit ihört sett. Ja, det kan det då. Uh, men du måste ha 24 stycken eller där för att spela det. Nej, nej, det tror jag det tränger uh, men det tror det på mode ju fler du er, jo løgnere det er det, eh, vil jeg tro. Eh, mer, jo mer kaotisk spillet er spele når ting går gale. For jeg tror eh, det er kjekt når ting går bra, men det er enda løgnere når ting går gale. Men er eskalerer det da, holdt på sig. si? Kommer det mer feller og større brett hvis du er fire enn hvis du er to? Mm. Eller er det helt likt? Jeg tror det er helt likt, altså. Ja. Men, men jeg tror og blir vanskeligere og vanskeligere hvor lenge du kommer så uh, det, det starter veldig enkelt tror jeg, med sånn enkel ran men etter hvert så uh, tror jeg det blir mer avanserte og mer vakter og kanskje du må grave deg gjennom flere rom og eventuelt bruke deg flere ulike egenskaper uten at jeg har spilt det så mye egentlig uh, jeg har spilt i sikkert maks Nei, to timer Ja, men de var kjekke de to timene Ja, ja, det var det De var rett i kjernen med en gang Ja, og, og det, som Runbow så er jo dette sånn Du plukker opp kontrollen og Du går i fire retninger Og så har du en knapp for å På en måte spesiale egenskapen din uh, Så det er enkelt Ja uh, Men jeg, jeg tror, hvis jeg skal trekke ned på noe Så er det nok grafiken som På en måte, den er så enkel og av og til så er det vanskelig å se hva som foregår. Fordi han er så enkel? Ja, altså, ah. de, uh, de er, alt er veldig sånn blokkete. Alt ser ut som legoklosser nesten. Uh, men av og til, er det, altså, er det en hund som går der, eller er det bare en busk? Uh, <laughs> ja. Vakten går der, men hva er synsrekkevidden til vakten? Jeg mener, av og til så blir den retrostilen litt... Missvisende Eller du klarer ikke helt å tolke Hva som skjer på skjermen ja. uh, Så på en måte ja, det er, hvis, jeg, hvis jeg skal trekke noe ner Så er det nok Det, uh, det at det Av og til det vanskelig Å skjønne du skal Og hva som skjer Kanskje det kommer i Monaco 2 Ja uh, Det er jo en helt egen stil da Så jeg, jeg liker jo at de har på mode kört den retrostilen. Eh, det har en viss charm, viss charm det har. Eh, och om de kommer det lager en uppföljare, det vet jag inte. Jag tror Spelarsolterna tålligt bra. men jag fick ju det gratis via Xbox Live på abonnemanget mitt. Ah oh ja, där har du de gratis spelen. Stämmer, stämmer. Ja. Eh, så så på mode visst du är intresserad i ett morsom Uh, jeg vet ikke om jeg skal I den grad at Det er ikke både festspil som gitar At uh, folk Er på en fest og så bare plukker det opp uh, Men det er mer som I stedet for et bredt spill Altså folk kommer med den hensikt Å prøve et spill sammen Så funker det Ja, det er vel litt en kategori ja. med, med begge disse spillene Mhm Uh, men så trenger du også fire kontroller <laughs> Og det er ikke alltid så lett å komme over uh, Heller Nei, ikke ni kontroller på den slags skyld ja, ja, akkurat på Nintendoen De har jo samme tilbehøret siden Wii kom mm. Så folk har jo samlet opp litt kontroller Rettig godt Ja, alle kommer hvis jeg, Alle jeg... har en Wii-kontroller like nede <laughs> ja. Du snører den sideleng så, så springer du med D-knappene og, og hopper med 1-2-tallet mm. Nei, tøft Jeg tror man skal kalla den daglig Uh, ja, vi har jo Fått uh, snakket om Mye forskjellig uh, Og det er jo en uh, uh, Hva skal jeg si uh, grej start tilbake på uh, uh, Hva kaller det? Semestere kan kalle det semestere Ja uh, uh, Så ser vi jo frem til Nytt semester full av uh, Spillnyheter og Spilling Og <laughs> spilleratert god sager masse god sager <laughs> uh, ja <laughs> så, så da uh, skal jeg bare takke for meg kanskje han fortsatt fin køll ja. skru av Joachim Moi og skru på den dedikerte spølmaskinen gjør det Definitivt. jeg sier det like mye til dere som til meg selv <laughs> ok ha det bra det også, hei da den episoden sang i hentet fra Runbow og det er sang nummer 12 som heter Goda Lock It Down og den har med seg fullt i fra YouTube kosaker.